Hej välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara er värd Det är torsdagen den 17 januari och Vi spelar in avsnitt 60 den med förnimmelse och läderlappen Och Effortcast är ju såklart podcasten Där vi i rådspelsgruppen Team Effort Pratar om våra rollspelare Men också om tv-spel, musik, böcker, filmer tidningar brädspel och allt annat Som intresserar oss Mer Med idag har jag Anna God kväll Tjena, vad händer? Nej, äh, inte så mycket Chillar, relaxar sånt här som man gör? Ja, själv har jag tagit en eh, tupplur som varade lite längre än vad jag tänkte. Mm, mm. Eh, sånt som händer antar jag, men det var väldigt skönt. Dock. Ja, det är bra. Jag hade en typ i här dagar när, när jag inte blev pigg. <laughs> mm. Och det är ju en sån här människa som går upp tidigt på morgonen också, så det känns som att du är en sån som tar tupplurar. Ja, men jag, jag, jag brukar göra det. Jag gillar sånt. Sen så, jag vet inte om jag går upp tidigt, men jag försöker i alla fall. <laughs> mm. Upp än jag så det är... <skratt> <skratt> vad har du haft för i eh, vad har jag haft för mig idag nej jag har eh, kollat lite inför universitetsstart eh, så där jag har eh, laddat ner lite grejer till The Sims ja det är nog det jag har gjort eh, intressant eh, ja annars i veckan så ja vi hängde en gång det var trevligt Ja, det stämmer. Mm. Spelar rollspel har vi gjort också. Det har vi gjort och det ska vi ju prata om också i, i avsnittet. Precis. Det, ja, jag, har, jag har läst lite serier mm. <laughs> senast tiden. Jag har också spelat lite Batman och så. Jag tror att eftersom jag faktiskt har läst Batman serier, kanske vi kan ta det sen också då. Men jag har, jag har läst i kapp lite grann i vad som händer just nu i hos Batman i, i tidningen Batman. Ah. <laughs> och det som händer just nu är att Joker håller på att jävlas. Det låter och... som ett återkommande tema. Mm. Mm. Men det här är hans första står sen, sen sen rebooten. Alltså äh, Jokens största. Jaha. Första och största. Han var med i första numret av så ungefär för ett år sedan. Okej. Okay. Äh, huh. Sen, sen dess han varit borta. Nu kan sen komma man tillbaka med lite, jag vet inte, hämnd <laughs> på tankarna. Ah, mm. Och vad jag, vad jag förstår så är det så här ett så här event som finns i massa av tidningarna som man kan läsa vad Joken håller på med i ganska mycket. Men jag har hållit mig till huvudgrejen och huvudstorien med Batman. Mm. Så ja, jag tror att den, nästa månad är slut. Så jag har läst tre av fyra nummer då. Okej. Okay. Är det ganska bra? Obehagligt. Ja, det är ganska i alla fall. <laughs> Funkar. Jag tror, jag jag tror jag vi ser det sluta innan jag. Mm, det kan Pina, ja, ja. Den är lite konstig men, ja. Du får ge en recension När du har det här sista ja, men Det kan jag göra mm. <laughs> Kanske i alla fall Jåken har ju inget ansikte heller längre Så han har sitt ansikte fast tejpat på sig Ja just det och de hade ansiktet på Hos polisen Istället för att ja, göra precis, sig av exakt. med det Exakt Mm <laughs> Som jag, jag tror också att han har börjat ruttna lite grann, För det var så massa flugor runt om konstant nu Ja Det tar ju bort lite av hans psy psykopatcharm. Jag vet inte, det är lite Jag vet inte, så här ut som Någon som inte har läst det och sen, Ja, van mm. vid joken I typ tecknade serien Så jag säger nej ja, just det. ja, det är ju lite skillnad På de, på de karaktärerna ändå Mm <skratt> jo. Men i alla fall, vi Team Effort spelade ju rollspel i helgen Vi mm -hmm. körde vidare på Dragon's kampanj som utspelas i Underdark Och Underdark är ju den här, eh, ja, det här hålet under marken <skratt> Som ligger några mil ner och som sträcker sig under hela världen Ja, och där ville vi spela Ja, där saker som inte bor på ytan bor Oftast är det onda saker <skratt> Mycket spindlar Mm, spindlar finns en hel del av mm. eh, Spindlar och konstiga slimes Och goblins och orker och Saker liksom det. Som gräver sig genom sten Och anfaller den och, mm. Precis eh, Dvärgernas elaka kusiner Bor här också mm. De är också väldigt mm. underliga De skjuter liksom Skjultingar ah, äh, Från sina sin skägg, skägg. Ah, <laughs> Och damerna men... gör det från håret också Så jag tror männen kanske också gör det Mm. Jag tror att det är allmänt allt hår på huvudet <laughs> Vad hände senast ni spelade? Eh, senast vi spelade så Tog vi ju vid där eh, Min och Sandras karaktär hade <clears throat> Heroiskt lämnat Stefanis karaktär Till sitt öde för att själva <laughs> överleva <laughs> Och eh, Ja, vi, vi Vi kom väl ut ur helvetesgrottan med vampyrlorden och bestämde oss för att gå vidare helt enkelt. Mm. Um, ja, vi träffade på en, ett gäng magiker på vägen där som um, inte verkade jätteimponerade med oss men som uh, de, de verkade ungefär samma, samma mål som vi men de var inte så jättevilliga att dela med sig av exakt vad de tyckte vi skulle göra på vårt håll och Eh, vad, vad det gick ut på eller ge oss information eller så. Så att vi fortsätter väl lite i blindo. Eh, det, som, eh, det som de gjorde snällt var att de, eh, de gick och räddade Stefanis karaktär och sådär. Eh, hon var ju inte jättenöjd och glad på våra karaktärer kanske. Men eh, jag, jag tror att vi har lyckats eh, klostra ihop den relationen igen lite åtminstone. Nej. ja, kanske. <skratt> för stunden, det är osäkert. Mycket av det beror ju på att det går längre tid i verkligheten än vad det gör i detal mellan alltså, <skratt> för att i, i spelvärlden så har du så, liksom, så lämnade ni henne och sen gick ni. Alltså, <skratt> ja. det, det liksom hände på samma gång i i verkligheten tog det ändå ett, ett par veckor mellan som man hinner nog lugna sig lite <skratt> Ja, om vi om, om man ser till spel tidslinjen så var det väldigt kallt att bara gå ut därifrån och fortsätta och inte försöka spå någonting mer men, men, men ja ändå rätt typiskt för våra karaktärer tror jag så att det, det passar väl egentligen <laughs> ja, men det, det stämmer ju Och eh, Stefanis karaktär är ju också någon slags drow då, Som eh, vet att man lämnar <laughs> folk bakom sig Precis, precis hon, hon, hon borde ju veta, hon borde ju förstå egentligen <clears throat> Precis, precis <laughs> Vad var det ni eh, höll er med då? Vad var det ni höll på med nere i? The, the Spider Hills som ni nu fanner er i? Mm. Konstigt nog så, så var det en massa spindlar i Spider Hills och eh, de här spindlarna var på att attackera eh, Serbien, den lilla koboldkolonin. Och Vi skulle ta reda på varför och eh, få dem att sluta. Hitta källan. Liksom. Så vi följde spindlarna. Eh, vi fick även då eh, ny som att eh, ja, det vi letade efter var någon sorts lolltempel tror jag. Mm. Så vi använde våra fantastiska stealth skills eh, för, att, för att komma in på sidan. Eh, blev attackerade av en spindel och en drider och eh, det ja, de var de väldigt obehagliga scener som utspelade sig. Men, men vi lyckades fly från dem också. Eh, vi dödar inte saker i för att vi flyr från dem och mm -hmm. eh, gömmer oss bakom stenras. <clears throat> Ja, ni nykades ni ta er in i då templet och sen kollapsa ingången. Precis, och eh, till, till min karaktärs försvar så väntade han med att kollapsa eh, ingången tills båda hans vänner hade kommit in. Så. Mm. Ja, precis. Så det är faktiskt, mm. ja, så helt, eh, helt hjärtlös är inte den lilla kobolden. Nej, nej, han, eh, han vet att han inte klarar sig själv i du. Och jag tror väl att det var ungefär här som Stefanis karaktär Ja, det slogs igen Ja, och det här är ju liksom slutet på en lång övertyrad dag Så hon skulle vara utslagen tills ni då gick och la er <fört> för dagen mm. Och det... vi kände inte riktigt att stället vi var på var ett ställe vi kunde lägga oss och vila på um, Inte ens när vi hade utforskat hela stället och insett att det fanns ingen väg in eller ut, så, eller i alla fall ingen uppenbar väg in eller ut. Så, så, så var vi lite för rädda för att göra det. Ehm, vilket jag efteråt förstod inte riktigt ingick i dina planer där. Ja, nej, jag, min, min tanke var ju att ni skulle uppsöka sovplats, det första ni gjorde. Men jag förstår också att man kanske inte vill lägga sig och sova i ett ont tempel. Nej, det kändes inte rätt. Um, framförallt inte som vi, vi, vi hade ju nyligen då, eller när vi kom in i det här templet så letade vi igenom det lite där. Vi kommer in i en rätt stor sal där vi träffar på ett spöke som är aningen obehagligt och som um, ställer, ställer oss en fråga. Um, vill, du, vill du ge. Den så att säga gåtan som vi fick. <går> ja, det var ju eh, fångarnas dilemma. Eh, mm. Klassiska moral <går> moralfrågan eh, där man helt enkelt... Eh, du och din kumpan hamnar i fängelse och man kan antingen ange varandra eller, eller vägra ange någon av dem. Och beroende på hur man svarar så kan man få ganska mycket fängelstid eller, eller ingen fängelstid. Mm. Eh, det här var väl... Eh, Översatt med slav <går> Tidig slave pits Och ja, <går> Med era namn istället för fångarna mm. det vi gjorde Var ju att vi inte Förrådde varandra Vilket mm. gjorde det här spöket argt För det är inte The way. Och, Nej precis ja. det var ju um, um, Om man hade gjort till exempel En religion check eller någonting skulle man ju kunnat Lista ut det Eh, vad spöket vill ha för svar Loll till någon som Människas, eller en eh, gud som, som då skulle föråtta alla för att <går> För att Själv gå fri <går> Och man kunde ju tro att det var ungefär vad vi skulle göra Men, men nej, nej vi Vi höll ihop Ja, och ja, eh, tjej fick jag, glömde, jag glömde räkna Med Anna och Sandra <går> <går> <går> <går> Jag vet, jag tänkte När jag satt där här nu nu borde ju jag föråda Sandras karaktär här för att, för att på något sätt gå ifrån anna sandra superteamet här. Men, men mm -hmm. jag kunde inte. Det gick inte. Det är också det här teamet som gör att man inte kan spela risk mer er två. Vad sa du? Det är också det här teamet som gör att man inte kan spela risk mer er två. Jag skulle fast vid att det är ni som förstör spelet och inte jag. Det var du som fuskade med Sandra, okej? Okay? Det, det, det är du och Sandra som inte attackerar varandra. Ja, vi visste! <laughs> När det löner mm. sig. I alla fall, ni hittade ett spöte inför <laughs> fångarnas dilemma. Vad, vad, vad skedde härnäst? Hon <laughs> blev arg. Hon började attackera oss och skickade, ja, skickade små minions på oss. Hon var väldigt otrevlig. Men mitt under striden så puttade Sandra ut henne genom rummet. Och ja... Sen kommer hon aldrig tillbaka. Spöken har ju den fina egenskapen att de kan äh, gå igenom väggar. Så när Sanders karaktär puttade en karaktär 3-4 squares. Så var det ju en, två och sen så var ja, genom väggen 3-4. Jag tänkte att hon skulle komma tillbaka och vara arg över det eller någonting. Men hon... Äh, Nej, för rummet ni puttade in i så... var, var ju rummet där äh, då Stefanis karaktär tog sig en liten powernap. Mm, och det, ja, äh, det var ju kanske mindre bra. Uh, Lämnade till det här rummet så hittade vi då en, en stor hittare. Vi såg den enorma statyn i rummet eh, som höll i någon sorts blå ädelsten. Och eh, efter, en, efter en nature check så kom ju Sandras karaktär fram till att den här var ju inte naturlig. Eh, det vill säga den var rätt, den var rätt dålig. Så att det var nog bäst mm. att vi hade sönder den. Och eh, jag skulle ju försöka kanske... Gå emot den här idén genom att rulla arkana. Det var bara det att eh, jag slog en etta Så att eh, jag tyckte att Det lät som en väldigt bra idé mm -hmm. um, Ja, så, så här. nej men det är säkert ingen fara Att ha sönder den nu um, Det brukar ju alltid gå bra när man gör sånt Och eh, ja, den gick sönder Det kom någon sorts fosh Tryckvåg och eh, Kändes lagom dåligt men det är ingen fara mer än så Tills vi kommer ut till Stefana igen Och hon eh, liksom snurrar på huvudet eh, mm. Benen i luften, skinden mot marken Snurrar runt, runt eh, Det var ju, var ju lite obehagligt om man säger så <laughs> Ja, nej det... Det stämmer nog att det var Det kändes det ganska obehagligt Vi försökte stoppa henne och lite sådär, Men det, det, det gick inte riktigt och, um, ja, vi, vi gick väl runt Och letade efter diverse vägar ut Och sen planerade vi väl Att ta med henne snurrandes Eller något um, Efter ett tag dock så dök hon upp Och verkade Ja, besatt av något um, Liksom Det såg ut som att hon Hölls uppe i nackskinnet Eller vad man ska säga Och allt hon sa var nej Och ja, tror jag stängde dörren I hennes ansikte några gånger För att hon var obehaglig <skratt> Ja, men sen, sen, sen rörs ju det sig i alla fall Ja, men och det är lugnt nu säkert Det är säkert ingen fara mm -hmm. Vi, det, För det bara togs inte upp igen Så det, det är nog över <skratt> Ja, men precis, det, det brukar ju vara så um, Utan att ni gjorde någonting så slutade hon vara besatt Så det måste, ju vara, det måste betyda att det är över <skratt> hon, är, hon är okej nu Ja, men resten av äventyret så sprang väl Sandras karaktär runt med Stefanis över axeln och vi eh, lyckades ta oss ut ur det här templet via eh, fantastisk typ slapstick stealth eller någonting. Vi ja, försökt undvika diverse vakter och hade ner lite gardiner och sådär, men vi, vi kom ut utan att dö. Mm, det gjorde ni faktiskt, det var mm. väldigt bra gjort. Och ja... Lite tid går, vi tar oss tillbaka till kobolderna som säger Ja, det är ju lite spindlar här fortfarande, men vi klarar oss Ja, vad bra um, Vi träffar magikerna igen som säger Var är ädelstenen? Vi säger Trasig <laughs> uh, Och de verkar inte jätteglada över det här De har ju då räddat ädelstenen från ja, det templet de var i Men uh, vi, vi tyckte ju lite att de kunde ha meddelat oss om att den inte skulle ta sönder Eller att det fanns något vi skulle ta med Jag menar Han sa förstör templet Och han tog vi att vi skulle förstöra saker <laughs> Ja det eh, Trollkarna från en liten egen order Där de, de utgår från att alla vet lika mycket som de vet alltid mm. <laughs> Det är dumt Ja det, det är väldigt dumt <laughs> De är inte människor som inte har så mycket wisdom. De träffade en Razer skifter och en Kobold och antog att nej, men de vet nog exakt vad de håller på med. Mm. Var, varför inte? Ja. Så sagt, hög intelligens kanske låg wisdom. Svårt, svårt att läsa människor. Ja, det är typ som min karaktär, Ja. Mm. Ja men precis, men då är det svårt att sätta sig in i folks situation <skratt> <skratt> eh, Enkelt att liksom veta, Man vet ju allting <skratt> Ja men precis, det är så här det är, varför skulle de inte veta det? Det här <skratt> är informationen som finns Alltså måste man veta om det <skratt> eh, Efter det så hade vi lite av en pirate of the Caribbean pirat, eh, Pirate Pirate När ni mm. var att attackerade av ja, dvärgarnas onda kuffiner då Dwargar Mm som, som eh, skulle ramma er med sin båt Gjord av sten Väldigt otrevligt Vi fick göra en skill challenge där Det kändes väldigt bra För att eh, försöka bli rammade på bästa sätt um. <laughs> ja, eller, eller för att försöka outrace dem Eller mm. missa dem eller så. Men ni, det ni valde var ju liksom, eh, Prepare for boarding Och mm. liksom bli så lite krossade som möjligt så vi fick, eh, fick använda Intimidate för att eh, liksom chicken racea de här och eh, lura dem lite grann, lite bluff och sådär. Så, där. så att, eh, det kändes bra att få använda de abilities man har. Ja, jag, jag satt och liksom debatterade med mig själv, medan vi. Eh... Medan vi hörde på med den Om jag skulle ha med de här alltså de här konstiga skillsen <skratt> För det, det finns ju försvinnande få skills Som är liksom direkt applicerbara På eh, pirat uh, Eller på båtjakter i allmänt uh. eh, Det skulle vara liksom om man gjorde saker På däck här och var som jag inte gjorde Men jag tänkte varför inte liksom Bluff och intimidate Man kan säkert översätta det till någon slags båtspråk <skratt> Ja Det som du kommer ja. köra in i er <skratt> mm. Och det, det, det gick fint Och nu efter den striden som ju gick rätt bra ändå. Um, så, ja, Sandra gjorde bland annat det fantastiska, ramla ner i vattnet döende, slå en 20 och hoppa upp på däck igen. Um, like hon, hon lät, lät så krossad så jag var tvungen att säga om du, om du slår en 20 så kommer du upp igen. Och det gjorde hon det. Ja, ah, <laughs> exakt. För att hon, för att hon liksom föll ner och var död. Ah. Uh, i, i, inte död, men liksom döende i vattnet. Hon hade drunknat. Mm. Uh, så ja, en på 20 fanns att de klarar det, Och det gjorde hon, så det var, det var bra Bra gjort Sandra, bra gjort Klaw <laughs> mm, Det var väldigt bra gjort Det var det, tur att vi hade en snäll DM där också <laughs> um, Men nu är vi på det här Fantastiskt ädla uppdraget Att vi ska upprätta Handelsrutt mellan kobolder Och små deep gnomes, gnomes. Mm, Just det det känns bra, det känns som att vi gör gott Vilket jag inte vet varför vi gör som vi alla är onda tror jag. Men, men <går> Det känns som ett kul uppdrag ändå mm. Jag tror att du gör gott För att det är väl bra för dig Om ditt kungarike blommar ut <går> Ja det är sant De är ju, de är ju mitt folk Precis, och jag tänker mig att de, de har rätt mycket pengar och så, men de har också en del, en del färdigheter ändå som man kan sälja. Mm. Um, om inte annat kan man alltid sälja kobolderna som snacks till, till större djur. Nej, i mitt kungarike säljer vi inte kobolder som snacks. Uh -huh. Vi säljer möjligen fällor, uh, kanske de barn som inte lär sig läsa kan vi sälja som men precis, små men det... husdjur. Det här är ett typiskt, typiskt exempel på att jag vill göra någonting så fint som möjligt i, och så, så att det ska vara så ont som möjligt när någonting går fel med det. <laughs> <laughs> oh, liksom, det räcker inte med att du har typ, ett de facto kungarike. Det, det, det måste också vara ett rätt bra kungarike innan det... <laughs> Ja, alltså just nu så känner jag att jag måste göra någonting bra för dem Och ja jag vet ju att allt som är bra idén det kommer att sig ifrån mig Så att äm, <laughs> om inte, om inte Serb dör så kommer kungariket att spränga sprängas eller någonting Så att ä, jag är beredd på något plan <clears throat> Okej, det här är lite breaking news för mig Vadå? Men jag såg precis att de har uh, second edition också nu, en reprint på Dungeons and Dragons och jag måste säga att Second Edition Plays handbook Är fabulös <laughs> Är den? Är den? Äh, där är den, <laughs> är den <snabb>? äh, Ja <laughs> Det är den <laughs> <laughs> Så det är en monster Okej, så det bilden är alltså Jag vet inte vem som har ritat det, men jag kan tänka mig att det är någon, någon bram. Det kan vara bra som har gjort det Och det ser ut som en stor storfett barbar, tänk konan Uh -huh. Som inte har så mycket kläder på sig de liksom Hurrar, attackerar Svårt att säga Dansar. Dansar Det kan vara en nu säger det så in the air. Sen också. Sen så gillar jag att det heter Monstrous Man Manual Ja, Monstrous Manual hmm. För det betyder ju liksom att boken är Ja, alltså, det är som det är äh, Boken Monstrous i Harry Potter ja, Det låter som ett, som ett adverb va? Hur mm. är någonting? någonting. Ja jag tror jag i alla fall. Nej, det är fortfarande ett adjektiv. Ja, okej, okay, det är det. Mm. Mm, men jag gillar det inte. Jag tycker om Dungeon Master's Guide också. Om det där ska vara partyt så är det ett väldigt muskulöst party med låg intelligens tror jag. Om jag bara dömer från utsidan. Ja, som också är på samma fest som barbarens ryska. Som... Ja, jag tror det. Alltså, det är en väldigt fabulös fest. Uh, oh. Det var kul i alla fall. Ja, oh, uh, förlåt, det var lite breaking news jag var inne på då. Det är en del hemsidor, Ehlra och Gwinda ibland. De, de, jag vet inte om de alltid har gjort det, men just nu så pushar de som fasiken med artiklar. Och det, man, man behöver inte ens vara inloggad för de flesta av dem. Mm. Uh, för de, de, de har ju D&D Insider fortfarande, tror jag. antar Ja, mm. med det Magazine de. Med Dragon Magazine, och sånt. Och det är att Dragon Magazine fortfarande kräver inloggning, men de har jättemycket som bara är. Här är en artikel. Här är en, uh, mm. här är en, här är en krönika gjord av Ed Wood. Uh, jag förstår så. Uh, green, green, green, greenwood. Så de är ju väldigt um, måna om att DnD 5, eller DnD Next nu, än så länge ska gå bra. Så jag antar att de försöker skapa lite hype kring det. Uh, mm. Så att de bjuder in gamla och nya för att läsa om allt coolt de kommer att lägga till. Liksom. Men precis. Jag gillar också tanken på att DnD kommer att heta Dungeons and Dragons, nästan hon bara. Det är lite mer klassiskt ska vi vara... Ska ett, ett paraply D&D Precis, det är så här Välkomna alla, det här är Dungeons Dragons Som fungerar för vilka spelare som helst Exakt, för vad är egentligen på ingen Med de här siffrorna efter alltså, Förutom att folk på, ja. på insidan Ska förstå, för att det, det är ju inte så att Jag vet inte, det känns som om man är Ny spelare så bara, ja, nummer fem mm. Jag kanske borde börja med den första mm. <laughs> Ja precis Och då börjar man börja leta efter det, då kommer man bli helt galen Konstigt för att de inte går att få tag på Jag förstår inte <laughs> Exakt Ja, oh, uh, uh, uh, ni, ni anlände till Shiny Rock mm -hmm. Där partit då kastade ankar Och gjorde sig beredda för um, För vad som nu kan händas Tänkas finnas där Det är ju uh -huh. som Deep Nones Ni har inte allt för stor uh, uh, Erfarenhet av Deep Nones att nej, ni har alltså, en dödat ett par. två Döda ja. stycken, precis. jag precis. träffa två och dödat dem. Um, Eventuellt du... inte någonting man säger som en isbrytare. Alltså. Nej, nej, men precis. Uh, jag ska försöka inte nämna det uh, när vi kommer dit. Uh, okay. Vi kanske inte behöver nämna att vi har känt några överhuvudtaget för då lägger ju frågan, jaha, var är de uh, kommit upp? Och det, det är inte bra. Precis, Så, det, ja. det är inte bra. <laughs> nej, nej, bara för att sammanfatta. <laughs> um, men, men speciellt i den här sessionen var ju också lite att eh, jag och Sandra blev eh, lite tränade i att använda perception, um, därav eh, namnet på vårt avsnitt här med förnimmelse. Mm, just det, just det. Ja, ni har ju, eh, ni har i, alla fall, i alla fall den sessionen så gick ni från att tänka, med det spelar ingen roll. <laughs> Till att, ja, jag kanske kan pröva rulla ändå för vi har ändå relativt bra. Ja, alltså, <laughs> alltså, vi, har, vi har ändå en siffra. <laughs> ja, jo, jag har ju fyra så det gick inte alltid jättebra för mig. Sandra har ändå elva så hon har ju lite sämre anledning att inte rulla. Mm -hmm. Om man ska se det så. Jag tror att det är för att vi är vana vid att ha eh, andra karaktärer med oss som letar efter loot-konstant eh, skatter och allt vad det nu är. Medan vi jag vet inte, försöker använda diplomacy fortfarande. Jag är osäker på vad vi gör. Um, Gå runt och lallar. Men um, så nu när det bara var vi så blev det här plötsligt så att vi skulle börja tänka. Så, och det var ju inte så att vi gjorde det själva heller. Utan det var ju mer att jag sa, jag öppnar dörren. Och Stefanie tittade på mig som att jag var dum i huvudet. Tills jag sa, okej okay då, jag lyssnar först. Um, <laughs> ja, det var ju åtminstone ett par gånger där jag hade gått illa om ni inte hade gjort det. <laughs> ja... Jo men precis, så till slut så började vi väl lyssna lite och titta lite och sådär. Precis. Mm. Det, det kändes lite som um, nybörjar D&D för oss med så här du och Stefanie som satt och bara Kom igen, Va, vad ska ni göra nu? Ja, ja. Det var, och nu rullar vi Perception, ja, ja. Och vi bara, okej. Okay. <laughs> Samtidigt är det också den här grejen med så här, allmänna rollspelsgrejen hur mycket av det som inte beskrivs görs ändå? När till exempel då... Mm. Hur är det med den här dörren ni klev och Stängde ni den? Är den fortfarande öppen? Kommer det kommer det vara uppenbart för någon att, att den här dörren hade precis har blivit använd eller, eller är den stängd? Ja, och jag känner... Varje gång du frågar mig saker som stängde ni dörren så känner jag på något sätt inom mig att jag borde säga nej för vi nämnde inte att vi gjorde det och därför så är det orättvist att du frågar oss och vi säger ja. Mm. Men samtidigt så tycker jag inte om att dö i rollspel- så jag säger, ja, det gjorde vi. <laughs> um, men ja, det, det... Man tänker ju att efter kanske, vad, vad är det nu- två, två och ett halvt år- att vi borde tänka på sådana saker. Men nej, nej, det gör vi inte. <laughs> <laughs> Men det är små små steg små steg alltid små steg. Ja, ja men precis vi är, vi är bra på annat. <laughs> men precis då som team effort har lagt ankar och vilat för dagen så kan vi ta en liten paus och komma tillbaka och prata om Batman. Mm. Så, paus. Där var vi tillbaka ifrån pausen Och eh, tänkte att andra halvan Av effortcast den här veckan Ska handla lite mer om eh, läderlappen Eventuellt också Stålmannen Det vill säga Batman och Superman för Kidsen Som inte har hört översättningar någon gång mm -hmm. <laughs> Undrar om Stålmannen heter Stålmannen någonstans I på svenska fortfarande, jag tror inte det Vad har ju varit hjärtan mm. Filmen Man of Steel kanske kommer ändra på det, vem vet mm, kanske Man Nej, det kommer avstol. nog bara att det kommer nog bara hetas The Man of Steel istället mm. för Stormannen. Jag tror det <laughs> faktiskt. Men ändå. Förra veckan så berättade jag att jag har spelat en del Batman Arkham City. Arkham City. Mm -hmm. Och det fortsätter jag med runt dagarna runt själva inspelningen också. Och jag har inte klarat hela spelet än. Jag har klarat liksom story mode och så. Sen så finns det ju hela den här um, Samla alla Riddler-trophies Och klara alla Sidequests Och jag har klarat då alla utom två sidequests Det vill säga jag har, jag har gjort alla utom Riddler Och eh, en som heter Identity Theft Som jag misstänker handlar om skurken Hush eh, Men jag vet inte än <laughs> hmm. Men i alla fall då Jag tänkte prata lite mer om, om spelet idag Än vad jag gjorde förra veckan ja. Förra veckan så var jag mest bara inspirerad av skurkarna mm -hmm. <laughs> Vilket ju är en av de stora grejerna Med spelet, men ändå Handlingen i Arkham City Är ganska simpel I förra spelet Arkham Asylum Så tog Joken över Arkham Asylum då Fängelset Och det ledde till en massa ja Folk fick än en gång den här känslan av att Arkham Asylum inte fungerar Mm. <laughs> han som ledde Arkham Asylum, alltså chefen där Hette Quincy Sharp Och han då spelar upp sin roll väldigt högt Han säger att det var han som löste alltihopa Och använder det här liksom då för, att, för att få mer makt i, i Gotham City Till han till slut blir borgmästare mm. Och det är då han lanserar sin stora idé om att Bygga stora feta murar I typ norra delen av gatan uh, Mura in det och kalla det för Arkham City Och där i då slänger man Alla fångar och alla psykepatienter liksom Man stänger Arkham Asylum Och man stänger Blackgate-fängelset okay. <laughs> Och sen får de klara sig där inne Bäst de vill ah. uh, Många är emot det här <laughs> ah. Bland dem då Commissioner Gordon såklart um, Även Bruce Wayne Slash Batman är emot det mm. Och Batman då misstänker att det faktiskt är Något annat som, som, som ligger bakom det här För att Quincy Sharp är inte så här smart liksom. Han är inte så här kunnig han, inte, han har inte nog med know-how För att ta över en stad och sen göra allt det här eh, Batman forskade redan Kom fram till att det är en snubbe bakom kulisserna Som heter Hugo Strange mm. Som var läkare förut På Arkham Asylum, sen har han försvunnit Och kommer tillbaka och, ja, Det här är hans typ dröm Och Hugo Strange lyckas luska ut Att Batman är Bruce Wayne och hans, hans mål är helt enkelt nu typ att ja, döda eh, Bruce Wayne och Slash Batman Och sen kanske då även alla fångar i Arkham City Eller något liknande <laughs> eh, Commissioner Gordon blir eh, närmad av Batman Och Batman säger Låt oss, lå, låt oss ta hjälp av, av Bruce Wayne Han har pengar, han har makt Han kan bli politiker liksom för våran sak Och under ett av, under ett av hans tal utanför ett, ett av Bruce Waynes tal utanför Arkham City Så blir Ja, så blir han tillfångatagen och inslängd i Arkham City. Oh. Och där börjar spelet. Aha. Uh -huh. Alfred frågar ifall det är så att det här var hans plan hela tiden. Och Batman säger, inte riktigt kanske, men det här funkar också. Det hade väl nu, tänkt nu, nu, en, nu, en stund till, men Ja, <laughs> precis. Nu är han <laughs> i fall inne i staden. Det har varit lite problem för honom. Man får veta i, i prequel-comicsen att han kan ta sig in i staden exakt en gång innan Hugo Strange stänger den vägen, liksom, så... Det här med att ta sig in är rätt knepigt mm. mm. Okej okay. Men han, ja, han har ju sina, sina prylar Eller han får dem skickade till sig via, via Batplane så det är ingen fara Så man blir, man blir Batman rätt fort efter en inledning Där man då spelar en fånga tagen Bruce Wayne Som fortfarande är badass nog liksom Att spöra ner folk trots att han är Bakbunden med handklovar Ja men det är självklart <laughs> det är Men det, rätt man får anta att de inte har Tillräckligt med prylar där inne För att typ bygga ett plan Eller något sånt där Du menar fångarna? Ja Även om de skulle kunna göra det Så finns det ingenstans, det finns ingen, ingenstans att lyfta med, med ett plan Det är ganska trånga gator ja. överallt mm. Men nej, det har de ju inte Det är ju en stad liksom. De har inte, det är inte så att typ lider heller Nej, nej. <laughs> med det sagt så finns det ju en hel del saker där liksom, Med tanke på att alla skrukarna har ju med sig sina Sina prylar <laughs> mm, De brukar ju vara rätt fina <laughs> eh, Ja, Batman då börjar undersöka Vad grejen Markham City är Och eh, han står samtidigt på då Sina gamla kompisar Jåken Two-Face och eh, pingvinen Och Jåken är Sedan händelserna i förra spelet Typ förgiftad och slash lite döende Av eh, en överdosering Av drogen Titan som man använder för att göra sig själv till ett stort ett monster. För att döda Batman en gång för alla. Mm. Och eh, i liksom Sand då, Joker andas. så i första akten någonstans där så blir Batman tillfångatagen av Joker. Fastspänd i en stol och när man vaknar så ser man liksom att man har ett dropp. Eh, och det, ja, man har fått en liten blodtransfusion av Joker. Och nu har man då helt enkelt mm. samma sjukdom i sig. Oh. Vilket då... Vilket då eh, och, och om inte det hjälpte så har Jåkan skicka, äh, Även skickat liksom, samples av sitt blod Till alla sjukhus i området Så äh. ja det är liksom, Nu ligger det i Bätmens intresse Att hitta botemedel Och med det liksom så släpper Jåkan en lös Genom att slänga ut den från andra våningen på ett hus Ja, och sen så börjar Sen börjar spelet mm. äh, um, kul. Är det, Vad är det roligaste Är det roligare än förra spelet? Alltså, det, hmm, det är annorlunda än förra spelet För i förra mm -hmm. spelet var det lite mer eh, Det hade lite mera eh, Känslan av att det var Ett eh, Metroidvania, det vill säga ett spel Där man eh, har tillgång till väldigt mycket Av spelet, men man kan inte komma åt alltihopa På grund av att man har inte alla sina prylar än Det här spelet, liksom, då börjar man med De flesta av alla sina prylar Man, man hittar några nya saker under spelet gång Men liksom, det, det mesta man hade i förra spelet Har man även nu så här är det mer här är det mer liksom storyn som ser till att man går till rätt ställe om man ska säga Så mm. <laughs> Så staden är på ett annat sätt en, en karaktär också i spelet typ, Jämfört med tidigare Arkham Asylum hade också karaktär liksom, men, men här är det så att man ser liksom, Beroende på var man är i staden så är det olika gäng som, som har kontrollen det är De tre största är Pingvinen, Jåken och Two-Face Och man kan se liksom beroende på vilka finor det Vad Varför det är någonstans och eh, det är mycket större också. De har uppgraderat eh, till exempel Batmans eh, grapplehook då. Så att man kan verkligen skjuta väldigt, väldigt långt. Så man behöver nästan aldrig träffa marker om man inte vill. <laughs> eh, vilket gör att man då, man kan känna sig rätt, rätt, rätt cool bara, bara genom att åka runt i staden. <laughs> eh, handlingen är också inte, jag vet inte, den är inte jätte, alltså hela konceptet är rätt coolt. Det påminner också om eh, en Batman-serie som heter eh, No Man's Land som utbildar sig efter att sitt City drabbas av en jordbävning och det går, allting går åt skogen så mycket att eh, regeringen bygger en mur runt omkring för att allting är så kaos där inne mm. eh, och så får de alla klara sig bäst de vill där inne och det är ju lite så här också liksom, att finerna tycker väl att det är tråkigt att vara i fängslade men de kan ändå liksom leva le, leva loppan i alla fall superskrukarna liksom mm. ja, då kan jag kan tänka mig att de andra lever lite i skräck sådär Ja, det är ju det, det, det finns äh, såhär, Det är ju lite såhär svart och vitt Det finns vissa fångar som heter bara political prisoners okay. eh, Och de, de, är liksom, de är ju allas bitches eh, Ett av sidequesten är att rädda så många sådana som möjligt Från, <laughs> från att vi dödade ah. eh, Så det är ju bara folk liksom som är in, inslängda För att de, de typ gick emot Hugo Strange någon gång mm. <laughs> Jag tänker Ja, folk som typ har Snattat tre gånger är de också där, de små stackarna Ja, om det är i Gotham så finns det inga fängelser längre Nej, oj oj så det stämmer. Eh, däremot så tas inte så mycket av det upp i liksom, när Det var ganska mörkt spel då. Ja. ja. I allmänhet. Så ligger det en massa döda så här, petty crime-folk. Exakt. Eller bara allmänt, så här, allmänt så här, folk som är lite skitso eller något. Ja, ja. ja jag tänkte, för jag tänkte på det här med mentalsjukhus. De skickar väl alla dit. Det måste ju vara så här någon, någon som är lite deprimerad får rummet bredvid Jåken. Det är så här, hmm. Jag tror ändå att det är för de kriminellt okay, de... galna. Men det kan ju fortfarande vara någon som inte vet vad de håller på med. Alltså som är väldigt förvirrad. Mm. <laughs> Den andra stora saken i spelet som är liksom, anledningen till att det är så, så kul är, är fight-systemet. De, mm. de kallar det för typ free-flowing free tror jag. Okay. Eh, vilket innebär att det är, väldigt, det är väldigt enkelt att bygga... Inte enkelt, men väldigt simpelt att bygga... Det är liksom inte så, så, så komplext Men det är ett väldigt djupt fighting-system Där man liksom kan bygga långa kombos så länge man inte gör några, några misstag liksom, så, så ökar sin kombosiffra hela tiden uh -huh. Och eh, skillnaden från förra spelet är att de har gjort det mycket enklare att använda alla sina coola gadgets i fighterna uh -huh. så man kan liksom, eh, Min nya favorit för tillfället är att eh, inleda varje fight med att slänga en isgranat Så att en fiende är liksom fryst i is sen så, sen så om de har vapen så använder man sin grapplinghook för att liksom dra ut vapnet och handen på dem Sen så drar man en gång till i snöret och bankar sönder dem och sen så du man sig och hoppar mellan att alltså Man går från fiende till fiende blockar ett slag där eh, gör en counter där slår någon i ryggen där tar, kör ner någons huvud i marken där eh, väldigt, väldigt brutal eh, och väldigt så här, Batman gör kort process med, dem, med de flesta liksom, och det känns uh. väldigt balt. Uh. speciellt då när man, när man kan få en lång kedja av liksom obruten perfektion där man <laughs> bara liksom... Ja, man, man, man, man dyker ner någonstans börjar, börjar slåss och sen så ja, är det igång Är det så här, I am Batman... Ja verkligen man, man får ännu mer den ja, Batman slåss ju det är en av sakerna Men man får ännu mer den känslan när man inne och smyger någonstans och det är typ ett rum där det patrullerar fem stycken vakter. Man tar på sin detektivmod och ser att alla fem är beväpnade. Och det man gör då är att man börjar ta dem en efter en. Utan att de andra ens vet om vad som har hänt. Mm -mm. Eller en av mina favoriter är att den näst sista fienden får skjuta ett par skott. För, för, för då hör den, den sista fienden det. Men så tar man hand om den näst sista. Gömmer sig någonstans. Den, den sista fienden kommer fram och ser sin fallna kamrat. Man tar fram sin lilla dator. Gör så att hans vapen inte fungerar längre. Man går ner och går långsamt fram av dem medan hans vapen inte fungerar. Så du gillar att ge igenom lite psykologiska Trauman innan de dör. Ja, men det är, det är hela grejen med Batman. Han använder liksom äh, fladdermusen för att skrämma fiender, för att skrämma skurkar. Och man kan verkligen göra det om man vill. Man kan också. Man kan ju såklart göra det, utan att någon smärkt, att man är där Men jag, mm. jag tycker alltid det är lite roligare när, när åtminstone någon av dem vet att Okej, okay, fan, Batman är här <laughs> ja, det... Mest av liksom för att man ser typ till, när, man, när man sätter igång detektivt Så ser man om de är beväpnade och deras sinnesstämning mm. Så de är typ kalm oftast Sen så, så fort någonting händer så blir de nervös Och sen så är det typ så här panik Och ja, <laughs> terrified <laughs> och, i, Ibland står de och skjuter ut i, ut i luften Bara för att de, de jag vet inte de, de inbillar sig att de såg mig där kanske Scarecrow skulle vara stolt. Ja, men verkligen. <laughs> men det sagt också så, så, så har de uppgraderat själva alla mooks man möter då mm -hmm. från förra spelet. De är mycket, i alla fall när det gäller att slåss så är de mycket, mycket knepigare och de har liksom tillgång till flera saker. Till exempel då, om det går illa för dem så kanske de springer och försöker hitta ett vapen någonstans och så kommer de tillbaka med en kniv eller så. Vilket gör att de är svårare fiender eller en sköld eller en batong eller någonting. Mm. Eh, så liksom den svåraste finen i spelet är ändå liksom den första mooken man möter. Bara det att de, de, de mot spelet har blivit så uppgraderade att de är. <här> man liksom, ja, första, bland det första man gör i spelet är att liksom hoppa in i ett rum med typ 50 mooks. <här> man blir mindre benägen att göra det ju längre spelet går för de blir mer och mer. Eh, alltså <här> de blir mer och mer svåra helt enkelt mm. när man kommer. <här> Men på det stora hela då, så är det alltså Helt underbart spel Och som jag sa förra veckan, många skurkar är med uh -huh. Det känns som de har klingt in Kanske lite för många, men det, man bryr sig inte För att det, det är så bra Du, du berättade uh, I ett annat forum Att The Mad Hatter var rätt läskig I den här Ja, i, i det här spelet så är jag ganska uppehaglig Man får um, För det första stöttar man på honom um, Uh, Först ser alltså, jag, spelaren Ser honom i, i, i bakgrunden där liksom. han, är, han är där är mm. uh, där. Sen, sen, sen får Batman ett samtal från uh, uh, Alfred Alfred är med i spelet, alltså, Som en röst i alla fall mm -hmm. så Säger Alfred oh, uh, Master Bruce, allting är lugnt Lucius, lu, Lucius Fox Lyckades uh, Lyckades uh, hitta, liksom Göra ett botemedel vi, vi droppar det här så du kan åka dit och fixa det Sen så drar man dit, och det finns ingen inget botemedel där Man svimmar istället, det är, man har blivit mind-raped mind mm. Att typ se, att typ se det man verkligen ville se mm. sen, sen, sen vaknar man upp i huvudänden av ett bord, fast spänd Med en sån här uh, Madhatter-grej, att han har små chips Som gör så att han kan styra folks tankar mm. Så man typ vaknar på huvudänden av ett bord Där alla, alla runt bordet är långbord, liksom Madhatter uh, Precis, alla, alla fångarna Det sitter en massa fångar runt omkring Med också sådana här hattar på Så jag sitter och bara <skratt> Sen så börjar Manhattan prata Och sen så får man slåss i en sån här Asläskig så drömvärld Där man har på sig en ganska läskig Batman mask oh. eh, Han är rätt obehaglig Sen så får man också då ta, ta del av hans ehm... Eh, psykolog, liksom hans session-tapes då med Hugo Strange. Mm. Och Hugo Strange är en obehaglig kille som det är, men han, han då låter liksom, han då ger med ett par Alice då och då för att han ska kunna för att han ska, att han ska liksom göra den här han vill ju liksom ha tillgång till, till hans Mind control eh, technology För att det är rätt, det är rätt behändigt att ha <laughs> ah, ja så, så han får ett par eh, Madhatter då som gillar att döda flickor Som ser ut som Alice i underlandet Får ett par såna då då för att liksom ja, Forska <laughs> Forska det är, ja, men det är en bra sammanfattning <laughs> För science <laughs> För science Det är så science Spelet har funnits ut ett tag nu Det finns en del Eller det finns en större expansion Som heter Harley's Revenge Det finns en del såna här DLC-grejer Där man kan, till exempel då fick man Om man köper spelet nytt som jag gjorde Så får man tillgång till Catwoman från början mm -hmm. eh, Vilket gör att man då och då liksom klipper till hennes små eh, Mini-episoder eh, Hon har ju också sin plotline liksom Och den är invävd i den stora handlingen okay. det, det finns en del sådana med typ Robin och sånt tror jag också Så det finns en del att göra om man köper nu Som jag gjorde Uh, och jag, jag rekommenderar det till, till, till alla som uh, uh, gillar Batman, även som man bara gör det lite grann. <laughs> mm, mm. Ja, faktiskt. Och uh, jag tänker så här: vi tar en liten paus så kan vi komma tillbaka och prata lite mer om Batman och Stålmannen mm. uh, i och med c Slash animerade direkt till DVD-filmer. Men först en paus. Mm. Ifrån eh, vi är tillbaka från pausen. Vi hann bekräfta för oss själva lite grann att ledelapp faktiskt betyder fladdermus i allmänhet. Mm -hmm. eh, jag har misstänkt det, jag har dock aldrig bekräftat det. Nej. Eh, jag tror att Anna blev väldigt intresserad för att hon tänkte: Vad <laughs> ja, är en ledelapp egentligen? Ja. Som, ja, det är en liten lapp av läder. Det blir bra, det är ja, exakt. nästan Batman ja. Som också är ett djur precis. Men det är, det är helt enkelt bara fladdermusen det, det är inte så långt ifrån Batman Det är ju en speciell fladdermus Måste vi po poängtera den, den skiljer sig från andra fladdermus Genom avsaknaden av hudbihang på nosen mm. Precis, så jag tror inte att Alla fladdermus Nej, är lärare går Gå inte runt och kalla alla för det, utan det Det är bara vissa Because, because racist Precis, Det <laughs> var inte vara racistiskt mot Fröldermöss um, Kolla efter en hudbehang Precis Vad är Batman Year One för någonting, Anna? Batman Year One eh, Jag har ju sett eh, en Ja, direkt till DVD-film eh, Av Batman Year One Där man får följa ja, första året då, då Batman blev Batman Då Bruce Wayne började sin karriär som läderlappen och man får även följa hur Commissioner Gordon Innan han är commissioner. Precis, man får följa honom innan och hur han då blir commissioner. Ja, han kommer till Gotham och städar upp i korruptionen inom polisen. Precis, även om man kanske mest då från början goes with the flow. Ja, i början är det lite så här. okej okay, jag tar anteckningar i mitt huvud, nu ska vi se. Nu ska vi se. Sen, sen börjar de hota hans familj och då, då jäklar. Ja, det är en allmänt, allmänt dålig saker att göra. Mm. Eh, samma sak då med, med Batman som, som försöker helt enkelt, det här är innan han vet hur, hur han ska slåss emot korruptionen. Det är innan han får den ljusa idén att allt lever sig till en fladdermus. Mm, precis, han går runt mest eh, ja, i mörka kläder ett tag där då. Och... Försöker, försöker slå ner folk Lyckas ja, Lite mer eller mindre bra han, Det är någon scen där han Jag vet inte, knockar tre personer Och nästan sig själv Och så utbrister han fucking amateur till sig själv um... <laughs> ja. Jag skaffade den här Jag hittade den här på en när Jag var en, jag var ute på någon slags resa genom Sverige Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang mm -hmm. Semester kanske, bildsemester av något slag. Det måste ha varit någonstans i nian Kan jag tänka mig, men nian och gymnasiet där. Mm -hmm. Eventuellt var jag på väg mot Öland Vem vet Och så hittade jag då, jag såg Batman År ett på, mm -hmm. I en sån här ja, I någon slags second hand affär slag. Kostade väl 20 spänn eller något tror jag. Mm -hmm. Den var översatt då Jag hade en liten diskussion i början av Boken om vad man skulle kalla De hade valt att kalla honom för Läderlappen in i Inne i serietidningen Men på omslaget heter han ju Batman uh, Och för saker, det, är inte, det är inte så att han nämns Jättemycket som Batman i År, år ett <laughs> Nej, nej, precis uh, Den är skriven av uh, Frank Miller Jag tror också att den Nej, den, inte alls, den, är, den är nog inte alls skriven av Frank Miller Jag tror jag är fel um, jag här, Frank, Frank Miller är en sån här herre som uh, vi har gjort en del Sjukt bra saker och resten är Väldigt, väldigt dåligt uh, han har gjort, vad, vad gäller Batman har han gjort, alltså det, hans största verk mm -hmm. vad gäller Batman är eh, The Dark Knight Returns som kom typ 86-90 någonstans där Som är liksom en av de första eh, ja, i, i modern tid liksom mörka Batman-historierna som handlar om då att Batman har gått i pension, kommer tillbaka när han är gammal och Gotham City är helt fucked up ah. typ så han är typ 60 år gammal och ska då eh, ja, röja upp igen. Mm. Och den, liksom typ den och Watchmen, kom ungefär samtidigt. kom samma order. Så det borde vara 86. Och det var de som gjorde så att 90-talet blev så jäkla eh, Dark and Gritty vad gäller serietidningar tidigare. Mm. Det bara det att i de flesta ögon så innebar Dark and Gritty typ. Vi ja, inför en våldtäkt här. Alla stora vapen. Mm. Eh, alla är så här, alla är modiska as. Men eh, de här två är inte lika mycket. så De här är faktiskt ganska gritty. Watchmen framförallt. Och är liksom bara, bara en bra historia Som råkar vara lite småmörk mm -hmm. men, men i year one då Som du säger så får man följa Bruce Wayne då, som har varit borta sen, sen hans föräldrar Död ungefär, han har åkt runt Får man veta senare i Batmans story Han har åkt runt här och var i världen för att lära sig The art of deduction och liknande Han är ju vetenskapsman Han är ju ninja Han är wow. Allt som allt Batman är det är också, jag gillar den här för att det är det finns typ så här, om man, om man tänker sig tidningen finns det en hel, en hel en hel, inte genre, men typ subgenre av Batman-serier som är liksom i år ett, universumet typ. Mm -hmm. Där är liksom väldigt mycket, att man börjar att man slåss väldigt mycket mot, vad säga, vanliga skurkar. Mm. För att i år ett finns det ju inga superskurkar alls. Man, man ser en skymt av Catwoman, va, tror jag? Catwoman är med. Hon tycker hon hon blir lite så här. Aha, men om han kan springa runt och göra saker, Utklädd till ett Jag kan jag göra det också. Och så blir hon lite arg när folk. När med, medhjälpare. Precis. Sen <laughs> nämns joken i slutet. I slutet. Det är Gordon som står på taket och säger typ. Det är någon galning. Han kallar sig själv det Joker och... ja, precis. Men jag har en kompis. Han kommer ner och går på honom typ. Mm. Eh, och, och i i sammanlagt som serie så finns det en del sjukt bra serie. Till exempel The Long Halloween och Dark Victory som uppföljer The Long Halloween. Och, eh, år ett och The Long Halloween är typ eh, ganska mycket eh, inspirationen till Christopher Nolans och första två filmer. Mm -hmm. eh, i Batman-trilogin då, som då Batman Begins det är ganska logiskt som liksom det handlar om Batman när han när han börjar. <laughs> mm. Men det är också, The lång Halloween ser man också Harvey Dents förvandling till Two-Face. Aha. Harvey Dent är också med i år ett, tror jag, för men mm. en kort scen där Gordon misstänker att han kanske är Batman. Precis, för att han, han är en bra kille som kanske skulle vilja slåss mot korruptionen. Precis, exakt. Någonting jag även inte, inte förstod när jag läste serien, men som jag förstod i och med röstskådisarna när jag såg år ett... Mm. Är i slutet när Gordon då uppenbarligen verkar se att Bruce Wayne är Batman mm. Eller in, eller mig. För att i C-tidningen i så, så, så säger han typ: Jag är nästan till blind när jag inte har mina glasögon på mig. Vilket jag då när jag läste den tolkade: ah, ja, han ser inte. Men, men i men i, men i filmen så är det väldigt, väldigt med glinten i ögat att han, han tyckte säga det. Ja, jag var väldigt osäker på vad han menade där också. Jag så här, menar du att du är schysst nu och låtsas som ingenting? Eller menar du att du faktiskt är det? Så, ja Det är ju fråga om det var ja, bra eller dåligt röstskådespel i <laughs> mm. alltså, man kan jag, jag kan fortfarande tänka mig att, att båda stämmer. Kanske såg han inte och kanske vill han bara sinna det är liksom att... Även fast jag inte ser skulle jag kunna arrestera dig alltså, mm. jag, vet ju, jag vet ju att du är Batman Även om jag inte vet att du är Bruce Wayne mm. Men liksom, jag, jag, jag förstår nog att jag, jag behöver någon som du i staden Precis som du kan behöva mig kanske precis, Vi behöver varandra och du dödade just mitt Nyfödda barn typ Um, eller räddade, inte dödade Räddade <laughs> <laughs> annars, annars hade det varit en helt annan scen där <laughs> Jag tror det, det hade varit Det hade varit en annan Batman tror jag. Um, mm. Ja, räddade, dödade Det är nästan samma sak <laughs> Räddade från, det finns en batman skurk som heter, um, vad heter han? Victor Sass tror jag, som räddar folk genom att döda dem För att han anser att det är liksom The Salvation yeah. Sen så ristar han in ett streck i, i kroppen För varje han har dödat, han har rätt många stånda nu. <laughs> <laughs> Um, Frank Miller då, som skrev Year One Har även varit inblandad i uh, Någonting som heter All Star Batman and Robin The Boy Wonder eller något liknande mm. Sjukt dålig serie, men uh, Anledningen då att jag tar upp det här För att det, det faller in under samma epitet Som en Superman som en stormann-saga Som heter All Star Superman uh, ja. Skriven av uh, Grant Morrison Som också har kommit som en ny sån här uh, Direkt till DVD-film Jag älskar Netflix <laughs> um, du såg också den, eller hur? <laughs> ah. Ja. Jag har inte läst All-Star-Superman men jag känner att jag måste plocka upp den för jag visst tänker att om filmen är eh, ja, kan jag kan väl säga direkt jag kan säga att jag, jag tyckte den var väldigt bra den, den filmen. Mm. <laughs> um, och om jag tänker med att, då, då tänker jag mig att, att Grant Morrison har fått göra liksom ännu mera i serietidningsform så det lär vara några, några kapitler som inte ens är med i eh, All-Star-Superman. och All-Star-märket ska ju vara någon, någon slags Eh, vi tar våra största serietidningsnamn eh, Både liksom då serietidningskaraktärer och författare Och så skriver vi coola stories Och det enda som kom ut som var coolt Var ju då all -Star superman Allstar batman och Robin är värdelös Jätte, jättedålig <laughs> eh, Trots att den, den, den då är skriven av Frank Miller Och ritad av Jim Lee Som också är en fantastisk eh, tecknare Men Allstar superman är eh, typ Grant Morrison's eh, eh, Typ homage till 70-talets Batman Som är ganska overpowered jämfört med idag men den börjar ändå med typ Superman. att Superman Förlåt, det... vad sa jag? Batman Ja, ah, jag menar Superman ja. mm. um, Den börjar ändå med att Efter ett uppdrag vid solen där Så utsatt han för Superman utsatt för väldigt mycket solstrålning Eller hur? Mm -hmm. Och är där för döende yep. Sen är det typ stormannens sista tid i livet Där han, ja Det, är, eh, det finns my mycket undliga saker Som inte förklaras om man inte vet mer Om 70-talets äh, stormannen Till exempel varför Jimmy Olsen har på sin klänning I, i något tillfälle Ja, um. det var, det kom lite Han bara, ja, ja. Det var Jimmy Olsen brukade hamna i sådana äventyr det, det, Där kan man tänka sig att han var Alltså det skulle kunna vara någonting i stil med att han blev biten av en crossdresser Och därför är han nu crossdresser i Varje fullmån eller någonting Så alltså, det, det skulle kunna vara någonting ah. i hållet okay. Även om jag, jag, jag misstänker att det kanske inte var just exakt det nej. nej. <laughs> det hände mycket sånt uh, under Silver Age <laughs> Okej okay. um, Samtidigt då, som stormannen förberedde sig för att dö Så förberedde även Lex Luthor sig för att dö uh, För han har åkt, å, åkt dit liksom, Och sitter på death row mm -hmm sen är det en massa, massa coola stories som, som i slutändan vävs ihop. Eh, Grant Morrison's skriva teknik är mycket att om man inte läser till slutet så kommer man inte förstå det. Att då kommer man tycka att han är rätt konstigt tror jag. Mm. <laughs> Men ja, ah, vi alla som alla som har Netflix och som är på semester i USA eh, borde då se, tycker jag, åtminstone The all Superman. Jag vet inte om jag kan rekommendera Year One. Vad va tycker du som såg den nu? Alltså, nej. Ja. Man, man behöver inte se den. Man kan göra det om man verkligen... Inte, om man gillar gritty grejer. Om man, äh, ja, jo, om, man, om man tycker det är kul att se Gotham väldigt korrupt- så kan man se den. Men äh, det är inget så här, man måste se- Precis, och den är väl ganska kort också precis som ja, den är det men typ runt timme. timmen Ja, uh, exakt Vilket ju gör att det inte är en det är stor investering in in jag, jag skulle rekommendera om man är ett fan att man skaffar ska Year One C-tidningen. Där finns ganska enkelt att tillgå just nu uh, Best Memor, är ganska poppig scen uh, I och med uh, alla filmer och så mm -hmm. Så det, det går att skaffa vart, vart som helst nästan. Och om man gör det borde man även uh, tänka, tänka på att skaffa The Long Halloween och eventuellt Dark Victory, men åtminstone The Long Halloween uh, Ja, som utspelar sig då lite efter year one, Tillräckligt mycket efter för att det ska, att det ska finnas eh, eh, Superskurkar Men inte mm -hmm. så långt att det inte finns Också maffian Så det handlar mycket om, det handlar mycket om hur maffian Hanterar de här superskurkarna Och sen handlar det om harvidens ja, Förfall och den allmänt hopplösa Kampen och Batman som börjar inse att han, för, att han förlorar vänner och bla bla bla Den är väldigt bra mm. Ja, men med de två typer rekommendationerna så kanske vi är klara för idag om du har någonting att ta upp. Nej, nej jag tror jag är klar för den här veckan. Du har ju, du har ju sett eh, Dr. hu specialen men den kanske vi kan prata mer om när Dr. huber närmar sig. Det kan vi göra. igen mm -hmm. eh, Specialen var rätt bra. B bara om man tänker dem vad blir det, tre som har varit nu med Matt Smith. Mm -hmm. eh, Christmas special, eller Christmas Carol och... Eh, <laughs> Vad hette den andra? Widow, där med... The Wardrobe and The Doctor and The Closet and thing. Uh... Uh, och, och då den här som hette Snowman Rise of the Snowman uh, the, the Snowman, the snowman just jag tror jag. Vilken gillar du mest? Vilken gillar du minst? Um, hmm. alltså, Christmas Carol minns att jag tyckte om när den kom ut Men jag har aldrig sett om den igen um, mm -hmm. Äh, wardrobe, widow, doctor Thing äh, Tyckte jag inte var jättekul när jag såg den Har inte heller sett om den Den här gillade jag, den här senaste The Snowman, jag äh, tyckte den var väldigt underhållande mm. Så att jag, mm. jag Gillar nog den bäst Jag måste säga att jag sätter ungefär samma ordning Jag, jag sätter nog den här senaste ganska högt äh, För den, den, den hann göra väldigt mycket på Väldigt kort kändes det som på något mm -hmm. sätt <laughs> Den som, eh, den som kom förra året, den då med Narnia-referensen i hiten där, mm. var ganska dålig. Den kommer jag nog inte se om igen om jag inte måste. Mm, um, så mm. så gillade jag, jag gillade Christmas Carol bara för att jag är ganska mycket en sucker för då, just Christmas Carol. Mm. <laughs> Och eh, um, även för jag är inte. <laughs> Ja men typ, och oh, även även fast eh, typ, den använder typ tidsresande på ett sätt som inte fungerar i Doctor Who universumet. Man kortar sin egen tidslinje. Det är ju hela, det är hela, det är hela grejen med det här avsnittet. Yep men om man bortser från det, och om man bara från att det inte passar in med liksom Dr. House science YNC mm. så är det ett sjuurt bra avsnitt tycker jag mm. och liksom en smart återberättelse med. Ja, minst när den kom ut att min reaktion var sharks and bowties and singing and yay ungefär. Det här med ungefär så. Ja. Det var kul. Men från oss alla till er alla ett gott nytt Hej då. Hej då. Tack för att du har lyssnat på The podcast.